Not 48. I flok 10 har endast första meningen. Parentescitat, nu bjuder konungen ut led och ledung. Slutcitat och parentes. Och den sista motsvarighet i upplandslagen. Orden citat utom i det fall att sådant händer för konungen att han tärvar dem för. Slutcitat är dock tillägg i södermanalagen. Allt det övriga är endast känt från södermanalagen. Sedemannalagens bestämmelser om ledungsskyldighetens fullgörande kompletterar Upplandslagen. När konungen bjuder ut ledung, då ska man, säger Upplandslagens konungavalk 10, principium, citat nämnge inom parentes näppna, hamn och stam och styreman och hosättar alla. Slut citat. Det vill säga att man skulle ange den hamn där skeppen skulle samlas, nämpne, hampen och stampen, man skulle utse styrman och alla håsäter, Nempne, utelämnade text styrman och haksäte, alle. Styrmannen eller skeppshövdingen var väl densamme år för år. Men håsätarna eller manskapet växlade. De utsåg oss bland bönderna en för varje hamna, i Uppland förmodligen enligt samma regler som enligt södermanalagen. Skyldigheten att fara gick i tur bland hamnans åtta bönder. Om flera tillsammans ägde en attung lottades de emellan. Av de danska lagarna innehåller det särskilt Jyske Love, det vill säga Jyllandslagen, utföljiga bestämmelser om ledung. Se Danmarks gamla landskapslove, DGL 2, sidan 356 och följande sida. Citat och ledung bjudes ut. Skulle alla det som är i ojenhemna föra var sitt år utan att inkallas? Uten, nefnd, slut parentes utan neffend slutet text Styrmannen får icke tvinga någon att fara i ledung medan en annan man finnes i hamnolag med honom som icke har farit sedan han for Men vill någon ledungsförman fara istället för en annan som är hans hamnolagsbroder må styrmannen icke förmena honom det slut citat nummer 49 handskrift B har här ny flock, inom parentes 12, med överskrift om dem som riva upp en gammal hamna. Fornsvenska ryva forna hamnu, det vill säga göra någon ändring i skeppslagets gamla indelning i hamnor. Not 50, flock 101 saknar motsvarighet i upplandslagen. Not 51, även i upplandslagen Konunga 10-6, vore böterna tre marker för varje hamna som försummade konungens utgärder. Not 52, istället för skeppslag har upplandslagen Konunga Balken 10-7 hundare. Emellertid är det tydligt att hamna, fjärding, halvt skeppslag, hela skeppslaget i paragraf 2 måste avse detsamma som hamna. Fjärding, halvt hundare, helt hundare i paragraf 3. Skeppslag i paragraf 2 motsvarar alltså hundare i paragraf 3. För såvitt ordet skeppslag, här har sin naturliga betydelse, ett område som utrustar ett skepp, skulle ha följa att ett hundare i Södermanland endast hade skyldighet att underhålla och bemanna ett ledungskap. Sidan 62. I Uppland skulle enligt Upplandslagen Skåningabalk 10.1 varje hundare utrusta fyra skepp, det bestod alltså av fyra skeppslag. I Västmanland skulle enligt Västmannalagen Konungavalken 7 från varje hundare utgå två skepp. Någon direkt uppgift om skeppens antal och storlek finnes icke i södermanalagen. Böterna för försommade ledungsutgärder, ledungslame, är då detsamma som böterna för försommad tingsplikt, tingslame. Se rättegångsbalken 2 principium. 40 marker för helt hundare, 20 marker för halvt, 10 marker för fjärdedels. En hamna som försummat ledung eller ting skulle böta tre marker. Två hamnor tillsammans sex marker. Tre hamnor tillsammans nio marker. Citat, ej bliva böterna större om ej en hel fjärding underlåter. Slut, citat. Det synes här framgå att en hundares fjärding i Södermanland har bestått av fyra hamnor. Hundaret alltså i sin helhet av sexton hamnor. Om alla fyra hamnorna i en fjärding försummade ledung eller ting- blev å böterna tio marker, det vill säga fjärdedelen av 40 marker, istället för 12 marker. Om en man i hamnan försummade sin tingsplikt skulle han enligt rättegångsparken två principium böta tre örar. Då hamnan bestod av åtta bönder, C.O.V. Not 47, blir böterna för hela hamnan åtta gånger tre örar, det vill säga tre marker. Böterna drabbade givetvis närmast den som var äldst till färd därefter den som näst var i tur att vara och så vidare. Not 53, handskrift B, har här ny flock, inom parentes 13, med överskrift om konungens intäkter. Not 54, jämför upp landslagens konungabalk 10:2. Citat, nu kommer det med konungens utgärder till konungens visthus. Där ska åtingsmannen vara till städes och alla de män som hamnorna utsett. Utan text inom parentes paragraf 8. Det skulle ha i fara bort förrän uppördsmannen har var fått fullt. Det skulle styrka vem som utgör och vem som sitter kvar. Slut citat. Not 55 jämför konunga Balk 10 och 4. Citat nu kärar upphördsmannen och säger sig ha var ha fått fulla utgärder. Åttingsmannen säger sig ha ha utgjort till fullo från sin åtting. Och detta styrka hamnar männen med honom. Styrka han då det med åtta åttingsmän och sin länsman, och var det så saklös. Ej må åtting bjuda ed för sig, eller hel fjärding, eller halvtundare, allra minst ett heltundare. Det må aldrig gå ed för konungens utskylder. Slut, citat. Not 56, ledungsrätt från svenska rodar rätter, var namnet på den särskilda om bord på skeppen under ledung. Den gällde, citat, medan konungen är ute eller hans rätta ombud, slutcitat, så som det heter på ett ställe i flocken. Denna ledungsrätt hade väsentligen karaktären av konungsfrid med skärpta straffbestämmelser. Från denna gamla ledungsrätt härrör i Södermannalagen, utom konungabalken 11, 12, även manhelgsbalken 26, 10, i Helsingelagen konungabalken 8 och 9. Not 57, utom vård och vaka. Fonsvenska utan, värd och vaku. Det vill säga utanför de yttersta skären. På vilka vakt hålls i öppna sjön. Orden då ska det vara i full Saknas i upplandslagen. Not 58 styremannen. Fonsvenska styrimäter. Det vill säga skeppshövdingen. Rodkarar. Fonsvenska hasätar. Det vill säga manskapet ombord. De kallades håsätar därför att de suttog vid årorna. Fonsvenska här maskulinum orthull och rode. De kallades även skiparar, skeppsmännen, skeppskamraterna, till exempel några rader längre ner. Fördelningen av böterna erinrar om den vanliga fördelningen i tre lotter, till konungen, till målsäganden och till alla män inom parenteshundaret. Böterna för stöld mindre än en halv mark är detsamma som enligt kyrnansparken två. Not 59 jämför om full tjuvnad, en halv mark eller mera, tjuvnadsbalken 3. Not 60. Citat 6 män, tre för om masten och tre akter om, slutcitat. Manskapet hade på skeppet sina bestämda platser. Indelningen av skeppet svarade förmodligen mot skeppslagets indelning i fyra fjärdingar. Se om er gärne i namn och byggd 17, 1929, sidan 83 och följande sidan. De föregående fem meningarna. Parentes citat skäl. Någon på skeppet mindre än en halv mark. Jag text tre för om asten och tre akter om asten. Slut, citat och parentes. Saknar motsvarighet i upplandslagen. Sidan 63. Not 61. Fulla sår. Ser man Helgts ett med kommentar. Not 62. Orden, medan konungen är ute eller hans rätta ombud, saknas i upplandslagen. Not 63, senare delen av flock 11, principium, har sakligt motsvarighet i upplandslagen, men bestämmelsernas ordningsföljd är där en annan. Not 64, flock 11, 1-3, har nära motsvarighet i upplandslagens konunga Balk 11, 2-4. Not 65, om vakthållning. Fonsvenska om värd, av värder, Maskulinum vakt, med denna betydelse ännu i uttrycket vård och vaka och i sammansättningen vårdkase. Not 66-orden, eller bli något stulet från skeppet, är otillagda i södermanalagen. Not 67, planslagen tre marker var jämte han ska gälda skadan. Not 68, utvakt, invakt och byvakt. Fornsvenska utvärder, invärder, by-ärvärder. planslagen har andra beteckningar, bötesvakt, strandvakt och byvakt. är bötesvärder, strandvärder, by är värder. Helsingelagen nämner endast två vakter, bergvakt och strandvakt. Se Helsingelagens konungabalk 9 principium med not 47. Om ordet böte, vårdkasse som ingår i bötesvärder, se i moder. Namn och ord geografiska studier, 1937. Även i Södermanlands skärgård finnas åtskilliga bergnamn var jordet böte ingår. Se för anfört arbete sedan 26 och följande sida. Det är o av den forntida försvarsordning var de landskapslagarna tala. Det svenska försvarets yttersta utposter i gammal tid. Not 69 upplandslagen tillägger, det är byamännens ensak. Not 70 i upplandslagen vore böterna tre marker, och de skulle delas mellan konungen, skeppslaget och den som fann honom försumlig i vakten, eller den som var i vakthåll med honom. Not 41 i upplandslagen vore böterna sex marker, och det var vore konungens ensok. Not 72 vakt från svenska Lysnuvärder, troligen detsamma som invakt, strandvakt. Ordningen mellan denna mening och den följande tord har blivit omkastad, säkerligen därför att denna mening som handlar om lyssnarvakt börjar på samma sätt som de tre närmast föregående. Märk att böterna för försummelse är o för lyssnarvakt 9, för bivakt 3, för bötesvakt 40 marker. Uppländslagen har ingen sådan graderad böteskala och om en skadegörare kommer fram genom dessa vakter då ska den är böta 40 marker. Not 73. Eller är elden högre än den bör vara? Från svenska eller är elder högre än Havadörf, det vill säga elden som ska vara bunden på härden, kommer lös och fattar i husets bjälkar och tak? Uttrycket förekommer även i fråga om eldsvårda från ugn eller härd, eller från eld som bäres i byggnadsbalken 18, hans B. Jämför också elden far vidare än den bör vara, om skogsäld i byggnadsbalken 183. Not 74 jämför om förfall även rättegångsbalken 4 principium och tjuvnadsbalken 9. Not 75 flock 12 överensstämmer till sitt innehåll i stort sett med upplandslagen. Flock 12-1 saknar dock motsvarighet i upplandslagen och i andra lagar. Not 76 efter dessa slutord har handskrift B tillägg. Här, liksom i slutters edition, upptaget som add 2 Sidan 241. Förklaringar till giftemålsbalken. Sidan 68. Fonsvenska gipninga balker. Innehåll, fästning, bröllop och giftemål, flock 1-3. Morgongåva, 3-2. Äktenskapsbrott, 4. Hemföljd, 5. Boskifte vid den, deras makens död, 6. Om lysning och viksel, kyrkobalken 13. Om äktenskapshinder, förbjudna leder, skyldskapsbrott, och frilobarn, kyrkobalken 15. Familjerätten behandlas i upplandslagen i en enda balk, ärvda balken. Detta motiveras på följande sätt. Citat, ärvda balken börjar med giftermålet ty alltid kommer en av två, man av man, den ena efter den andra. lämna text med avkomma om av man och hustru börjar allt arv, slut citat. Södermannalagen har bibehållit till en äldre indelning av familjerätten på två valkar giftermålsbalken och ärvda balken. Samma uppdelning på två balkar i Örskötalagen och Västskötalagen. Upplandslagen följs av Västmanalagen och Hälsingelagen. Dalarlagen har blott en balk om giftermål och ärv och kallar den giftermålsbalken. I giftermålsbalken avviker Södermannalagen avsevärt från motsvarande delar av upplandslagens ärvda balk. Den är i stort sett betydligt mer kortfattad. Vissa bestämmelser överensstämmer med västmannalagen, en och annan även med att lagen. Not 1. Citat med sina närmaste fränders råd. från fornsvenska. Med rade skyldes det frändes inne. Här förutsätter Solunda att mannen ska inhämta sina närmaste fränders samtycke innan han framställer sitt frieri. Nå två i Åplandslagen följer moder närmast efter fader. Först därefter kommer broder. Citat, finner sig fader då ska det vara moder. Finner sig moder då ska det vara broder. Slut citat. Nå tre gift man var givetvis den närmaste fäderne fränden. Men Södra bestämmelse utvisar klart att giftemålet var en hela släktens angelägenhet. De närskyldaste fäderna förändrarna skulle gemensamt ta avgörandet, men det skulle ske med möderna förändrarnas vetskap och rot. I upplänslagen sägs det att friaren, citat, ska gå till hennes fader och närmaste fränder och söka vinna deras samtycke. Slut citat. Fidalalagen att hon ska fästas av sin fader. Citat med sina föränders råd. Slut citat. Giftomansordningen är i Upplandslagen en helt annan än i Södermanlands Där har även möderne fränder plats närmast efter fäderne fränder i samma led. Fader, moder, broder, syster, om hon är gift, farfader, farmoder, morfader. mormoder, farbröder, fäster, morbröder, moster, syskonbarn på mödernet och syskonbarn på fädernet. Citat om två är olika när skylda på fäderna och på möderna. Då ska den på fädena ta emot fästningsgåva. Är den på mödena närmare än den på fäderne, Då ska den på mödena ta emot fästningsgåva. Slut citat. De övriga svierlagarna följer i detta avseende med upplandslagen. Jämför Helsingelagen särda valk 1, västmanalagen särda valk Citat så går fästningsgåva som arv. Den må alltid ta emot fästningsgåva som är mest närskydd. Slut citat. Så det lagens regel att fädernen fränderna alltid skulle råda för giftermålet har motsvarighet i Örköta lagens giftermålsbalk 4 och giftermålsbalken 9. Citat, nu ska den fästa bort som är henne närmast på fädernet. Slut citat. Not 4 Förbrytande av fästning fordrades biskopen samtycke. Det kunde sålunda endast ske i av kanoniska rätten fastställda fall. Dessa finnas sig angivna i Södermannalagens kyrkobalk. Jämför upplandslagens kyrkobalk 15. Hur vid fästningen skulle tillgå omtalas i Södermannalagen. Jämför upplandslagens ärvda balk 1 med kommentar. Öskötalagens giftermålsbalk med inledning. Sidan 69. Enligt upplandslagens ärvda balk 1-4, inom parentes västmannalagens ärvda balk 1-4 och hälsingelagens ärvda balk 1-4- hade den unga kvinnan, om hon själv icke var med på fästningsstämman eller då icke var kommen till mogen ålder, rätt att med sina fränders samtycke säga nej? Denna bestämmelse har icke upptagits i Södermannalagen. Detta behöver emellertid icke innebära att kvinnans rättsliga ställning över huvud varit sämre än i Uppland, då innehållet i Södermanna lagens giftermålsbalk i så hög grad avviker från motsvarande delar av Upplandslagens särda valk. Jämför not 6. Not 5 jämför Upplandslagen upplandslagens Balk 1, 2. I den så kallade Skadastadgen, se Svensk Diplomatorium 4, sidan 407, som Magnus Eriksson under sin Erikskata 1335 utfärdade, citat till lag för alla väsköttar, Slutcitat sägs bland annat att citat var mö som gifter sig utan sin faders ja har förverkat sitt fäderna och mödern arv, Slutcitat. Not 6. Denna bestämmelse finns även i upplandslagen i hur i ett oriktigt sammanhang. I ärvda valken två principium som handlar om bröllop. Citat. Enka äger att själv råda över sitt gifte. Slutsitat. Orden. Citat. Med faders och närmaste fränders råd. Slutcitat. Är alltså ett tillägg i Södermanna lagen Och innebär givetvis en inskränkning i en enkas rätt att råda över sitt gifte. Not 7. Upplandslagens ärvda 2, principium. Citat, nu lagar en man till bröllop i bröllopstid. Slutsitat. Längre ner i samma flock förutsätter sig att han förgäves har begärt sin festmö, citat, i tre bröllopstider under ett år. Slut, citat. Vad som här menas med bröllopstid är oklart. I äldre västgötalagen stödgas, citat, söndagen som är närmast efter Mårtens messodag på kvällen- då är då gästabudstider, inom parentes Mungas tider, i lag stadgade, efterlämnade text. Vägrar han honom hans fästekvinna på tre laga ölstämmor, då är han skyldig att böta nio märkud till målsäganden, lika mycket till konungen och lika mycket till alla män. Slut, citat. De tre laga ölstämmorna är då uppenbarligen tre lagstadgade gästabudstider i följd, det vill säga tre år i rad. Samma innebörd har säkerligen också össkötarlagen stadgande om bröllop, ser giftermålsbalken åtta. Citat är och det är överens, då är och gästabudstider, inom parentes smungas tider, därför stadgade att den ska få sin rätt som Jonelag vill bygga. Det är den söndag som är näst efter Mårtens mässodag, Utlämnar text. Håller han, det vill säga giftomannen, kvar, fäster kvinnan och hindrar, böter han 40 marker, utelämnar text. Och likaså andra gången och tredje gången. Slutsitat. Vid mortensmässan den 11 november var skörden bärgad och den arbetsfyllda delen av året till ända. Då var också lämplig tid för släkt och bryggt. Då fanns ingen giltig anledning att längre uppskjuta bröllopet. Möjligen har ursprungligen samma regel gällt även i Svealandskapen. Mannen skulle tillreda bröllopet, citat, i tre bröllopstider. Slutsitat, det vill säga tre år i följd. Orden under ett år tog i så fall vara ett senare tillägg beroende på ändrad sed. Not åtta, enligt upplandslagen Särvda Balk 2 och västmannalagen Särvda Balk 2 skulle brudgummen kalla samman brudfrämman och sina brudsvänner och sända dem för att möta hans brud. Enligt alla lagen 2 bestod brudfärden utom av brud och brudgum av brudfremman, redomannen och tre brudsvänner. Äldre väskötalagen talar om brudmän som skulle sändas till brudens gård på bröllopsdagen. Väskötalagen om brud brudfärd med brudförare och brudfremma. Sannolikt har det funnits en liknande bröllopsed i Södermanland. Att brudgommen skulle redan första gången han tillrede bröllopet få citat sina föränders flock och följa. Slutsitat förefaller osannolikt. Först då bruden tre gånger har vägrats honom skulle han samla sin frändeflock för att taga bruden. Not nio, enligt upplandslagen, skulle giftermannen böta tre marker köpgilla, vilka skulle tre skiftas, och dessutom skulle bonden få tre marker kargilla för sin bröllopskostnad. Not tio, enligt södermannalagen, äger alltså brudgrommen själv rätt att med sina fränders hjälp uttaga bruden. Samma regel i Jopplandslagens ärvda 2 principium, västmannalagens ärvda 2 principium, Helsingelagen ärvda balken 2 principium. Enligt av lagens giftemålsbalk 8 principium skulle han däremot fara till tings och taga konungs eller lagmans dom. Sedan skulle herradshövdingen fara dit och överlämna fästekvinnan till honom. Böterna för brudrov är och även i Jopplandslagen och västmannalagen 40 marker. Men det sägs i dessa lagar icke hur ur det skola fördelas. Enligt össkötta lagen, giftermålsbäcker 9 och 1, skulle brudrov gälldas med full 40 markers bot. Citat, denna ska den bonden Hava som hon har blivit gift och given till. Slutsitat. Sidan 70. Not 11. Flock 2, saknar motsvarighet i upplandslagen och de andra svea lagarna. Förmodligen åsyftas det fall omtalat i det närmast föregående av flock två, principium, att brudgommen kommer med sin frändeflock för att taga bruden. Han tog då endast ut sin rätt på i lagen tillåtet och föreskrivet sätt. I detta fall gällde alltså icke ett sörjestädjan om hemgång, se konungabalken 5, icke heller bestämmelsen Se 26.8 om dubbelbot för den som blir dräpt i sitt eget hem. Däremot har bestämmelsen här i flock 2.1 en motsvarighet i Manhälgtsbalken 26.9. Citat: Kommer någon hem till en annan med lagligen dömt ting och kräver ut sin rätt? Står den som där är hemma emot med våld och värn och vill ej lämna ut lagligen dömda böter? Blir då den som kommer dit dräpt? Ligger han i dubbelbot? Och det som är att hemma där. Ligger i enkelbot. Slut citat. Den sista satsen, en var ska svara för sina gärningar, innebär att det icke är festman en ensam som ska svara för böterna, utan en var så som huvudman för sina egna gärningar. Not 12, samma bestämmelse i upplandslagen Särvda Balk 21 jämför även skötalagens giftermålsbalk 8-2 med kommentar. 13, I 13 tretton i överskötalagens giftermålsbalk 8 finnas bestämmelser om vilka som skulle bjudas till bröllop. Det kunde där jämte tydligen förekomma att objudna gäster inför honom sig och att det uppstod strid mellan dessa och de som vore rätteligen bjudna. Det är märkligt att Södermannalagen för detta fall innehåller så utförliga bestämmelser. Dessa borde emellertid rätteligen ha fått sin plats närmast efter flock 31. Om straff för den som kom objuden –se manhällsbalken 26.5. Vid Herredagen i Tälje 1345– –utfärdade Magnus Eriksson en stadga, –se Svenskt Diplomatorium 4, sidan 475 och följande sida– –som i främsta rummet handlar om rösttjänsten. Där finnas emellertid även föreskrifter om morgongåva– se nedan not 19 och om bröllop och andra gästabur. citat vid samtycke och till det– –att icke må en brudgum giva flera gåvor– Parentes flera förninge, före. Slutt parentes till sin brud, en som här säges. En gångare, sadel, betsel, armkappa och hatt. Ingen får tvinga honom till mera. Spännen, guldringar och andra sådana smycken. Icke mera än som nu är sagt, skola de giva. Hennes fader eller giftoman och hennes närmaste, de skola icke giva henne flera par nya kläder än fyra. Förut må han saklöst giva henne smycken efter sin förmåga och vilja. Åtta skulle de vara på båda sidor som skulle bära bröllopskläder, den nionde brudgummen och inga fler. Vill bruden skänka bort sina kläder ska hon giva dem till kyrka eller kloster och icke till lekare. Sedan stadgade vi och samtyckte att ingen man som ska hålla gästabud vare sig bröllop, kyrkogångsöl, inom klämmer vid en hustrus kyrkotagning, utfärdsöl man ska göra ett lik eller ärvöl eller invigningsöl inom klämmer förstomäss öl då en ny kyrkoheder första gången håller mässa får bjuda flera gäster än som här nämnes först en biskop och de kaniker som följer honom två andra kaniker, åtta riddare, fyrtio väpnare tio kyrkoheder och tjugo bönder nu bedjar vi att bjuda alla att de göra efter denna vår vilja och befälning och hädan efter avstyra sitt slöseri och ingen må mera göra sig skyldig till slöseri över sina tillgångar i dessa tillfällen eller i andra. Kommer någon objuden till något av dessa förutnämnda gästabud, är det en riddare av vårt råd, böte han 20 marker, en riddare utan vårt råd 30 marker, en riddares vederlike 20 marker, en väpnare eller präst 6 marker, en bonde eller legodräng 3 marker. Orkar en legodräng böta penningar, då ska den böta med sin kropp som ej äger ko. Då ska han arbeta ett år för var mark. Först för målsäganden och sedan för konung. Ej få biskopar, riddare eller någon av de förutnämnda, som är hos rida med flera svänner än som är bestämt i vår stadga. Ej heller får någon sända läkare från sig mot lön till en annan. I eller utfärdshöl får ingen överskrida det som nu är sagt. Då må han då bjuda flera präster än tio och fattigt folk eftersom var och en vill och kan. Men icke vid andra gästabjud. Här ska vår länsman giva akt och uppbära dessa böterna och skifta dem. Därav ska icke heller något efterskänkas, varken å våra vägnar eller å dens vägnar som håller gästabjudet. Denna vår länsman må fritt komma objuden för att undersöka sådant. Sidan 71. Om någon bryter i något av dessa stycken då ska ländsmannen utse tolv bofasta män från det härad som han bor i för att utmätta dessa böter av hans lös öre på samma sätt som andra böter till oss. Är det så att en som håller gästabjudet bjuder flera än som är bestämt ska han böta till konungen 40 marker. Därav ska ej heller något efterskänkas. Nu skyller länsmannen en bonde eller någon annan vem det än är för att han har kommit objuden till en sådan högtid. Då ska den som åtalas och blir med två vittnen förvunnen böta så som förut är sagt. Kunna de mig förvinna honom därtill vara han fri. Kommer någon dit där en bonde håller bröllop eller annat gästabud ska samma straff vara bestämt som förut är sagt. Slut citat. Not 14 med giftermål, fornsvenska giptarmal, giptarord, menas det högtidliga formelbundna överlämnandet av bruden till brudgummen. Av sammanhanget i Södermannalagen vill det förefalla som om denna högtidliga ceremoni har skett i brudens gård före hennes avfärd till bralopet i brudgummens gård. Så har i varje fall varit sed i Östergötland enligt lagens giftermålsbalk 9 Enligt upplandslagen och de övriga svealagarna ägde däremot giftermålet rum under bröllopsmåltiden i brudgummens gård. Ceremonin bestod där i att bruden gick i brudssättet med sina närmaste fränders orlov. Jämför lagen giftermålsbalk 2 i helgum sättum i fridlyst sätte. Och att den mest närskylde uttalade giftermål. Det ordalag som därvid användes vore enligt upplandslagen särda balk 3 att han gifte henne bort till mannen, citat, till heder och till hustru och till att dela hans säng, till lås och nycklar och till haga treding och till allt det som han äger och förvärva kan i lösör. Förutom guld och hemmajon och till all den rätt som i uppländsk lag och helge konung Erik gav i fadens och sonens och den helige andes namn. Jämför även äldre Västgötalagens giftermålsbalk nio. Not 15, likaså enligt särda Särdabalk 2.1. Citat, görus något brott mot deras man Helgd, ska det vara i dubbel bot. Slut, citat. Upplandslagens Särdabalk 2.1 har endast den mera allmänna bestämmelsen. Citat, görus något ont mot bonden eller hans hustru eller deras barn, då ska det gällas med hundra marker, så kallat tredubbel bot, om någon av dem blir döpt, och med 40 och marker om någon av dem blir sårat. Bröllopstjänarna och bondens alla andra tjänare skålar gäldas med dubbel bot både i fråga om dråp och sår. Slutsitat. Not 16. Bestämmelserna om böter för våldtjärning mot bruden under färden hem till brudgummens gård har motsvarighet i västmanalagen Särvda Balk 21. Jämför även Dalalagen Giftermålsbalken 2. Not 17. 100. Fornsvenska hundra har här sannolikt den äldre betydelsen av 120. Jämför manhelgsbalken 27 principium där det stadgas tre dubbelbot, det vill säga 120 marker om man eller kvinna blir dräpt i sin säng. I uppländslagens manhelgsbalk 12 stadgas för den som dräper en bonde, hans hustru eller deras barn, i deras hem, 100 markers bot. Av oklar anledning har denna bötesumma som motsvarar Södra 3 tredubbel I upplandslagen blivit höjd från 120 till 140 marker. I Ardawalken 2.1 finns emellertid den allmänna bestämmelsen. Sitta att göras något ont mot bonden eller hans syster eller deras barn. Då ska det gällas med 100 marker. Om någon av dem blir träppt. Slut citat. Även om 100 här har den äldre betydelsen 120 finnes i upplandslagen en ofrånkomlig motsägelse mellan de båda textställarnas bestämmelser om bötesummans storlek. Not 18 med fastar, fornsvenskans fastar, menades ett antal personer som skulle närvara såsom vittnen vid köp, skiftegåva förpantning av jord och vid vissa andra juridiska handlingar. Edsförestavaren, fornsvenska foreskila skulle föra ordet inför fastarna. Han skulle uttala innebörden i den rättshandling som de skulle bevittna. Han skulle skilja fyra fäst Jämför Helsingelagens manhällsbalk 26. Not 19 jämför västmanna särda ärvda balk 4. Citatgiver han i lös öre. Då skulle bröllopsgästerna som och bröllopssöl veta hur mycket han gav. Slut citat. I upplandslagens balk 4 omtalas icke morgongåva i lös öre. I den stadga som utfärdades vi här i dagen i Tälje 1345 i Ovan O. 13 finnas även närmare bestämmelser om morgongåva. Citat vidare samtyckte vi och stadgade att ingen man, riddare eller svän får giva morgongåvor som går högre än till hundra marker silver efter svensk vikt. Vare sig den som giver vill giva i silver eller i jord, eftersom jorden är väl värd och ej efter laga lösen. Sidan 72. Ingen får nödga den som ska giva morgongåvor till hur mycket han ska giva, utan det ska bero av honom själv. Om han vill giva så mycket som ni är sagt, eller mindre, det må han pröva efter sin förmåga. Får de sedan barn med varandra, då ska denna morgongåva, för barnen vara arv och icke arv. Blir det dig barn emellan dem, då ska den av mockarna äga morgongåvan som lever längst. Slut citat. Not 20. Kvinnans gift rätt var alltså en tredjedel av ärlös egendom av jord som makarna förvärvat, inom parentes och citationstecken avlinge jord. Däremot ingick icke ärvd jord i gift rätt, utan då äktenskapet upplöstes, behölls denna alltid av den av makarna som hade ärvt jorden, eller dennes harvingar, jämför flock 5 2 Not 21. Kar eller konung? Allitererande förbindelse, det vill säga hundaret och konungen. Not 22, flock 4, principium, överensstämmer närmast med västmannalagens Erdabalk 6, principium. Enligt båda dessa lagar hade den kränkta hustrun rätt att som omedelbar självhämnd stympa den kvinna som hade kränkt henne. Säkerligen är detta ursprunglig rätt. Enligt upplandslagens sex principium skulle man föra den skyldiga kvinnan till tinget och låta saken avgöras genom nämnt. Blev hon fäll skulle hon böta 40 marker. Hade hon ej pengar till dessa böter skulle hon böta med sina lockar och med öron och näsa. Upplandslagen har tydligen sökt inskränka självhämnden. Men både manalagen och västmanalagen går tillbaka till de äldre stadgandena med rätt till omedelbar självhämnd. Anmärkningsvärt är... Att böterna i Södemannalagen är och endast tre marker. I upplandslagen och Västmannalagen 40 marker. Not 23. Uppländslagens balk 6.2 och Västmannalagens Erdabark 6.2 har i huvudsak samma bestämmelser. Endast Södemannalagen föreskriver att de döpta skulle begravas utanför kyrkogården. Not 24. Avtäckt från svenska avgriper. Kläder eller redskap som man i syfte att använda det som bevismedel tager från en person, som blir gripen på bar med stöld, åverkan eller hor. Not 25, senare delen av flok 4.1, parentes citat, kommer mannen undan med livet, utelämna text och till biskopen tre marker för hor, slut citat och parentes, saknar motsvarighet i upplandslagen. Nord 26, flock 5, principium, överensstämmer nästa ordagrant med västmannalagen 9, principium, men skiljer sig helt från bestämmelserna om hemföljd i upplandslagen. Av intresse är att hemföljden enligt södmannalagen och västmannalagen utfästes vid fästningsstämman och kanske alltså ingick i det avtal som slöts mellan mannen och giftomannen om äktenskapet. Not 27, flock 51 överensstämmer till innehållet med nej till ordalydelsen lydelsen med upplanslagen 81 och Västmannadagens särda 9 91. Not 28, flock 52 saknar motsvarighet i upplandslagen. Innebär den är att i detta fall all deras egendom ska skiftas. Citat efter laga gifte. Slutcitat inom parentes, äppti laga gipning. Det vill säga enligt reglerna om gift och rätt i flock 3-3. Not 29, flock 5-3, överensstämmer nästan ordagrant med Västmanalagens Särda Balk 9-2, men saknar motsvarighet i Upplandslagen. Not 30, fördel i boet, fornsvenska Enfä, egendom som tillhör någon ensamt, jämför ensak, böter som tillfäller någon ensamt, Enligt upplandslagens ärvda valk tio principium och västmannalagen ärvda valken tio principium skulle kvinnans kyrkkläder bestå av citat tröja, kjortel, kappa och huvudduk, icke mera, om och mera finnes, slut citat. En huvudduk, spänne och fingering är alltså tillägg i södermannalagen. 31 mannens fördel i boet är densamma i upplandslagen och västmanna Istället för fyra folkvapen har dock upplandslagen, citat, vapen med vilka han väl fara till strid. Slut, citat, och västmannalagen, citatvapen citat, vapen om sådana finnas. Slut, citat. De fyra folkvapnen vore säkerligen detsamma som enligt Ad 2 skulle vara hamnans vapen. Sköld och svärd, spjut och järnhatt. Förklaringar till ärvda balken, sidan 78. Fonsvenska ärvde balker. Innehåll bröstarv, flock 1. Arv mellan olika kullar, flock 2, principium. Bakarv 2, 1. Frillobarnsarv, 3, principium. Arv efter frillobarn, 3, 5. Legitimerade barns 3, 1. Andra utomäktenskapliga barns arv 3, 3 och 4, 2. Arv efter biltogman, 4, principium. Biltogman ärvsrätt, 4, 1. Arvsrätt för postumt barn och för barn som dött efter födelsen, 3, 4. Arvsrätt för barn i äktenskap mellan frälse och ofräls, 3, 2. Arv efter olycksfall, 6, principium. Arv efter dråp, 6, 1 4. Arv efter införd klärk, flock 7. Bördsrätt 2.1 och gällde efter död man flock 5. Om ärv efter dräpt utlänning och om rätt till ärv för kyrka och kloster efter infödda män ser man manhälltsbalken 22.3. I handskrift B är texten indelad i elva flockar på följande sätt. Flock 1 lika med handskrift A flock 1. Flock 2 lika med handskrift A flock 2 principium och 2.1 förra delen. Flock tre han skrift a, flock två ett senare delen, flock fyra han skrift a, flock tre principium och tre ett till 3. flock fem lika med han skrift a, flock tre fyra och fem, flock sex lika med han skrift a, flock fyra principium och fyra ett, flock sju lika med han skrift a, flock fyra två, flock åtta lika med han skrift a, flock fem, flock nio lika med han skrift a, flock sex principium, flock 10 lika med han skrift a flock 6, 1-4 och flock 11, lika med handskrift A, flock 7. Ärvdabalken i södermanalagen motsvarar senare delen av upplandslagens ärvdabalk från flock 11. Texten är emellertid i betydande grad omdisponerad. Flockrubrikerna i handskrift A är och till större delen hämtade från upplandslagen, men det svarar ej alltid mot det verkliga innehållet i flockarna. Rubriken till flock 1 om bröstarv är hämtad från upplandslagens ärdabalk 11, men flocken innehåller även motsvarighet till upplandslagens ärdabalk 12 om syskonarv, ärdavalken 15 om lika arv på fäderna och möderna och ärdavalken 16 om släktingars arv. Rubriken till flock 2 om halvsyskonarv är hämtad från upplandslagens ärdabalk 13, men flocken innehåller även motsvarighet till upplandslagens ärdabalk 14 om bakarv, Rubriken till flock 3 om frillobarns ärv saknar motsvarighet i upplandslagen. I flocken talas emellertid om ärv till frillobarn, vilket upplandslagen behandlar i ärvda balken 23, om hedersbot för lägersmål, vilket upplandslagen behandlar i ärvda balken 22, om barn av träl, vilket upplandslagen behandlar i ärvda balken 19, om barn avlade i hordom eller skyldskapsbrott, vilket upplandslagen behandlar i ärvda balken 24 1. Om barn som föddes efter sin faders död, vilket upplandslagen behandlar i ärvda balken 11 1, och om arv efter frillobarn, vilket upplandslagen behandlar i ärvda balken 24-principium. Rubriken till flock 4, om arv efter biltogman och om arv som tillkommer våldtagen kvinnas barn, är sammansatt av rubrikerna till två flockar i upplandslagen, ärvda balken 21 och ärvda balken 20. Rubriken till flock 5. Om Omgälld efter död man är hämtad från rubriken till upplandslagens valk 25. Plock 4 och 5 överensstämmer till innehållet relativt nära med de motsvarande flockarna i upplandslagen, varför rubrikerna här täcka innehållet i texten. Flok 6 om arv efter olycksfall och om någon dräper en annan för att få ett arv motsvarar till innehållet upplandslagens valk 17 som emellertid endast har rubriken om arv efter olycksfall. Sredemannalagen har alltså genomfört en precisering. Sidan 79. Block 7 saknar motsvarighet i åklandslagen.